але нелегко витримати, пані. Вірте мені, нелегко. Хочеш жити, хочеш працювати, любиш свій край, свій нарід, свою культуру, рад би для неї працювати, а тобі не дають. Одні не розуміють тебе, другі завидують, як ви кажете, де лише можуть гадючку підпускають, борикаєшся, терпиш, мучишся. А прийде така хвилина, що або тебе на кульпарки відвезуть, або не кінчить, пане Семаківський, не кінчить Я тішилася, що ви прийшли і розважите мене, а ви А я послухав вас і хотів побалакати з вами, але і усміхнувся Але для вас це зроблю, що докінчу малювання церкви Докінчу Слово? Ось вам моя рука Марію Єгиптянку на сім замків замкну І як зроблю кінець з собою, то десь колись далеко від житник Коли ви вже й забудете про мене так пощо ви мене тривожили, пане Семаківський? Пощо? Мусів, вірте мені, ласкава, пані, мусів. От бачите, вже мені легше побалакав собі з вами і ніби веселку на хмарах побачив. Ясніше мені стало, щоб я так здоровий був. А на святий вечір до нас прийдете. Як попросите, прийду, чому не прийти? Прошу, дякую вам, пані. «За четвертого до столу сяду, щоб було до пари, бо пара поїхала до сестри», – додав. «Ви знов», – крикнула на нього Ганя. «Ні-ні, бороди Боже, вихопилося, ай-яй-яй!» ай, ай Ганя не могла гніватися на нього. «Дивний ви чоловік, пане Семаківський, годі вас збагнути, зміняєтеся, як протеус». «Ангвінеус докінчив, видно, що вже з зологію взяли. Най буде, що видно». А матуру коли здаєте? По вакаціях. А по матурі? Буде, що Бог дасть. Семаківський засвітив лампу. Так, по матурі віддавайтеся, пані. Це я вам раджу щиро. Чого ж ви так видивилися на мене, ніби я вам щось злого сказав? Віддавайтеся, пані. Як тільки любите і шануєте його, то не дивіться, хто він. Тільки йдіть. Коли б я так міг, як не можу, «То що? То взяв би собі сільську дівчину, гарну, добрую, здорову і, може, б ще прожив, як так, на світі?» «А чому ж не берете?» «Питаєте. Що їй дам їсти? Фарби? На чим спатиме? На палеті? А що вдягну свою будучу?» «Ні-ні, це щастя не для мене. Але ви річ інша. Дядько і тітка не скривдять вас. Вивінують, поможуть. Що тут надумуватися багато?» Я це і Шагаєві скажу. Не смійте, крикнула Ганя, якщо ви мені добра бажаєте, мовчіть. Семаківський раменами здвигнув. А, що ж, коли ви не хочете, пані, не хочу. Я вас і знати б не хотіла, коли б ви щось таке пану Шагаєві сказали. Але ж добре-добре, як не хочете, то не скажу. Слово? Чесне вам слово даю. І подав Гані руку. А все ж таке жаль, додав усміхаючись, дивно. Чого вам жаль? Вас і його «Будете тужити за собою. Ви вже тужите, правда?» Ганя спаленіла. Пане Симаківський вимовила майже крізь сльози. В їдальні Зозуля викукала четверту. «Маланко, накривай стіл до підвечірку», – сказала Ганя, відчиняючи двері до кухні. На святий вечір прийшов Семаківський. На Різдво приїхали леміші, другого дня гостили Ілецькі, братство церковне – і виділ читальні, на третій їздили до Колубинець, і так якось свята минули. «Свята, свята, і ось же по святах», – зітхала добродійка Єлецька. «Так само буде і з цілим життям, жили-жили, аж нараз і по життю», – відповів отець Єлецький. Він напрацювався за тих три дні в церкві, був утомлений, тому такі сумні гадки до голови йому приходили. Добродійка докірливо подивилася на мужа. Добре, що ніхто того не чув. А хто мав чути? От хоч би Ганя. Вона ще молода. Пощо їй затроювати життя такими гадками? Твоя правда, притакнув отеці Лецький. Вона ще молода, найже є. Не думаючи про суєту суєт, Найже є. І задумався. Взагалі нині був чогось то більше вдумчивий, ніж звичайно. А все ж таки, гадаю, пора би нам подумати про її життя. Ми її опікуни. Гадаю, що я не думаю. І що такого видумала? Що найкраще віддати б її за Пищука. Чоловік поважний, на настановиську, загосподарований. Тільки що? Тільки Ганя не хоче. «Богателя», – відповів отець і розсміявся. «Силованим конем не доробися. Різниця віку велика». Гей, махнула рукою добродійка, при тут вік? Пищук не старець, але все-таки майже вдвоє старший від Гані. Так що небезпечно. То так, якби молодого коня до старого розхлібістаного воза запряг. Далеко не заїдеш. Неправда. Буває, що молода дівчина віддасться за підстаркуватого мужчину і дуже добре собі жиють. Гірше, як молодий зі старої ожениця. От тоді-то... Ти буцім молодого коня до старого розклебістаного воза запряг. Так, так. Можливо, але коли я тобі маю правду сказати, то я сам, бувши дівчиною, за Пищука не пішов би. Чому? Прошу мені сказати, чому. Не симпатичний, а до того, знаєш, противні характери. Ганя, так сказати, ідеалістка. Не знаю, звідки воно в неї взялося, але хоче працювати для народу. А він є самолюб. І кар'єрист Поберуться і буде каліцтво Не бійся, прийдуть діти А як не прийдуть? Спитав отець Ілецький І розвів руками А як не прийдуть? Добродійка зірвалася з місця І пустилася по кухні З тобою нині до нічого не договоришся О, яка ж бути в гарячій воді купана Сідай, Любанцю, і вислухай мене спокійно Заспокоював її отець Ілецький Не хоче? Так значить, це нема про що й перечитися. Та ж ми силувати дівчини не будемо. Ніхто її не силує, але до розуму приговорити треба, а то ще... Що такого? А то ще собі голову шагаєм закрутить. Насилу докінчила їм ось. Тепер Ілецький зірвався з місця і заходив по хаті. скрипіли чоботи, хустка задньої кишені, чемери визирала, Кілька разів обійшов так покій, а тоді зупинився перед жінкою. Знаєш, мені все також не раз... Нагадку приходило а? Що ж, шагай хоч народовець Але чоловік порядний і чесний Ідейний, так є Ідейний І за те я його дуже шаную Бо що варт чоловік без ідеї Самого сповнювання своїх обов'язків Замало, вір мені, замало Треба мати ще якусь окрему Високу ідею А ти її мав Отець Олецький зам'явся Мав, але нині, на жаль, бачу, що вона була фальшива так є, фальшива. Та не відбігаймо від теми. Шагай порядний чоловік. І тому ти віддав би за нього ганю, перебила йому жінка. А вже ж. Якби вони полюбилися, віддав би. А чому б не віддати? Тому що він тільки учитель? Добродійка Ілецька кілька разів хитнула головою. Його мость, його мость, я вас не пізнаю. Як ви за той короткий час змінилися, промовила з жалем.